teľa po Jovanu Blagoslov Господи слава тебе Господи го рече Господљу тејма кој му I ziči će i pašu će naći. Lopov ne dolazi za drugo nego da ukrade i zakoljeju propasti. Ja dođu da život imaju i da ga imaju izobilju. Ja sam pastir dobri, pastir dobri, živo svoj polaže za ovce. A najavni koji nije pastir, Kome oce nisu svoje, vidi vuka gdje dolazi i ostavlja oce i bježi, i vuk razgrabi oce i raspudi, a najavnik bježi jer je najavnik i ne mari za oce. Ja sam pastir, dobri poznajem svoje i moje mene poznaju. Kao što otac poznaje mene ja oca, I živao svoj polažem za ovce i druge ovce imam koji nisu od ovogatora i te mi valja ivesti i čuće glas moj i biće jedno stado i jedan pastir I mor smo beliki blagoslov dab u svetogorsko man siuvatopedu od baterijskom lampom, jer je vrlovovanožno da to vidimo, jasno i da izvedemo zaključke koji nam daju jednu sasvim novu životnu perspektivu. Pa Pakodono i Svetogorski Jeromonah u peri baterijsko svjetlo u i svešteni kivot gdje se nalazi glava svetoga oca Jovana Zlatlostog, vidimo ušnu školjku, sačuvanu i netrugažnu I mudro to svetogorski oci čine, znajući u kojem vremenu žive i kojim ljudi dolaze, oslijepljeni i zaglupljeni, rasijani, sigurni Da ranije nije bilo potrebe za tim, dovoljno je bilo napraviti poklon, sjelivati svetu lobanju, a mnogo toga drugog se znalo, osjećalo, vjerovalo. Međutim, danas nije tako. Danas treba baterijskom lampom ukazati na ušnu školjku, netroležu na glavi svetoga oca Jovana Zlatulstva. I vrlo je važno da se zapitamo a zašto oni tu školjku pokazuju i zašto je ona netroležna? Ne bi bilo lošo i da se Ljudi iz oblasti medicine zainteresuju za to, a i oni sa ušnog odelenja. Sveti Jovan je tim ušima i kroz tu ušnu školjku primao glas pastira, slušao Boži glas. I zaista, uho je, braće i sestre, stvoreno da bi moglo da čuje. Mislimo na ono unutrašnje uho, ili bolje reći na sluh, duhovni sluh. To je njegova funkcija da može da čuje, da primi, da usvoji, da upije Boži glas. I Sveti Jovan Zlatulosti slušao je u toku svoga svetoga života glas pastira sa velikim ushićenjem. Dovoljno je samo jedno od njegovih tumačenja, svetih riječi gospodnjih, pa dosjetimo sa kakvom ljubavlju i sa koliko pažnje, sveštene pažnje, on pristupa bukvalno svakom slovu, a ne riječi koja izlazi iz usta gospodnjih. I sa kakvom ljubavlju on pomaže svojoj raslavljenoj braći, svojoj pastri, da mogu da razumiju i da mogu da se naslade tim životočnim slovima. I ne samo riječi gospodine, nego i riječi svetih apostola, za njega Imao je životvornu silu i spasonosnu ulogu. Poznato je sa koliko pažnje je čitao i izučavao riječi poslanice svetih apostola, posebno svetog apostola Pavla. Sav se Jovan pretvorio u uho, u sluh i upijao riječi vječnog života. I onda, kao episkop i kao pažljivi učenik, a pa onda i kao veliki učitelj crkve, izlio to učenje kroz svoju propovijed, kroz svoje nenadmašne besjede. ali drugo je važno povezati sa učiteljima crkve, jer i on je bio prvo učenik, a pa tek onda učitelj. Mi danas, vidite sami, skloni smo tome, postoji jedna strast ili projeva jedne strasti, i to opasne strasti, ubitačne strasti, gordosti. Jedan od dnevnih projava je potreba za poučavanjem drugih. Sa koliko znanja, sa koliko ushićenja mi jedni druge poučavamo, braće i sestre. U redu, poučavaj, ali dali je tebe neko poučavao? Dali si ti i kad Slušao nekog drugog do sebe samog. Da li tom tvom učenju temelj jeste u tebi, u tvom prelašćenom umu i paloj prirodi, ili si se ti priključio na one vječne, besmrtne istočnike мудрости и знание духовную священную апостольскую откровенско божьего знания и божьей истины на жало возбрачуют сестры да нас у главно у главом поучавамо и поучавают они кое други несу Soviptci koji suoviptce voda i svi bez izuzetka u jammi završavali. A Sveti Otac Jovan nije bio od takvih učitelja. Pritom Jakup postoji neko prejemstvo. Vrlo je važno, breće i sese, od koga mi primamo i od koga su ti od kojih mi primamo, primali. To je mnogo важно. Važno. važno je provjeriti komu je otac, komu je džet. Važno je provjeriti komu je učite ili ako hoćete. Važno je provjeriti kakvo mjesto u tom zauzima sveti Jovan Zlatulstv. Ako već poučavaš, kaži mi jedno prije nego što počneš. Jesi li ti učio od svetog Jovana Zlatulstvog? Jesu li njegove riječi ulazile kroz svoju ušnu školjku do tvojeg unutrašnjeg uha? Ako nisi njega slušao, onda meni, koji sam čedo crkve, koji sam kršten u svetoj crkvi svetih otaca, svetih apostola, nemoj ništa da pričaš, ali baš ništa. Jer i nema ništa da mi kažeš. Možeš da dođeš pa da zajedno slušamo i zajedno učimo, ali učitelj da budeš ne možeš. U crkvi su učitelji, sveti, otci, sveti, apostoli koji su naučeni i u istine uvedeni, svetim, Archhi učiitel, svetim duchom. Nema učiiteljstva brać i se se u crkvi, a da ni o ducha svetove. Nema učitelja, a da ne poučava duhom sveti. To i u našvojoj crkvi ne mogući. Tačno je, biloji, nekih koji su biju crpja i nije su bii djece crkve. I ona je njih vrlo brzo prepoznava i na njih ukazala ne kao na pastire, nego kao na najamnike, razbojnike, izve i krvoločne vukove. A pastir, dobri, on uvijek I uvijek se orijentiše učenjem arhipastira, riječima Gospoda Islesa Hriste. Sveti Jovan Zlatovski, on praktično ništa drugo nije radio do. Propovjedao riječ Božiju, tumačio riječ Božiju, prosijavo je na onom evanđalskom Situ svaku svoju pomisao, svoju volju, svoje osjećanja i postao sveti, svjetlonosni stub istine. I svjetlio svima koji su u kući i dan danas svjetli u crpi pravoslavniji. Nije se odvajao od riječi gospodnje, nije se odvajao od svetog evanđelja, ili je tumačio sveto evanđelje, ili je govorio o dijelim apostolskim, ili je tumačio nekog od svetih apostola, njihove poslanice. O ništa drugo nije govorio, za ništa drugo nije ni htio da zna, iako je Mnogo toga i znao, bio učen čovjek, ali u odnosu na mudrost Božju, na istinu Božju. Sve su to bile trice i kućine, prah i pepeo. A crkva i danas, jer on je i danas aktuelni učitelj crk, zadržao sve funkcije, braći i sestre. Mi njega nismo penzionisali. Njegovo učenje je besmrtno učenje. Njegov učenje ne može da prođe, ne može da zastari. Kako može da zastari učenje onoga koji je učio i koji jeste učenik besmrtnoga Boga? Kako mogu da gube vrijednost riječi koje su silu i vrijednost primale i nose je i ovom vremenu donose od samoga gospoda. Kako može da bude zastarjela i nemoćna riječ onoga koji je govorio riječ Božju? To jest, kroz koga je sam Bog govorio, kroz koga su sveti apostoli govorili, kroz koga se sveti duh otkrivao. Suma njegovog učenja, zbir svega onoga što je radio, broću i sestre, projavljuje se upravo na ovaj način. Kroz ovu sveštenu službu, kroz ovu svetu liturgiju, mi upravo služimo liturgiju svetoga Jovana Zlatostog. I ove riječi koje smo čuli u svetom evanđelju, Od koga ih čuvim? Sesta Radmila. Pa da, šta? Od Gospoda smo čuli. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i moje, mene poznajem.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 Otca, i život svoj pogažem za ovce. Nešto malo prije ovoga kaže, ja sam pastir dobri, pastir dobri, život svoj pogaže za ovce. Kako te riječi zvuče, braći i sestre, daleko, savremenom čovjeku? Sjetimo se opet one naše mučenice, ne svete mučenice, nego bolje reći jadnice, koja se uvrijedila, kad je jedan njen bližnji govorio o dobrom pastiru i o nama kao ovcama, a ona dama, ona se uvrijedila što je neko pokušao da je svrstao u red ovaca. Gde smo mi svješću odlutali? Kakve smo mi, braćo i sestre, pozicije zauzeli? Vrlo teške, ekstremno teške pozicije. Riječ pastira, vrlo teško dolazi, dopire do slovesnih ovaca. Ali nije ni sačekao kraj priče, ona se uvrijedila odmah. Odmah je gordo sneno odregovala. Nije sačekao da čuje kraj priče. A kamo li tumačenje? I jedno i dan danas vene. Suši se. Polako od umira. A da je sačekala da je pažljivo slušala, bila bi danas ovdje sa nama i kao ovca prišla pastiru koji je život svoj pogožio za nju i koji ga i danas pogaža. Pritom, taj pastir nije čovjek, to je arhipastir, bogočovjek, I on, braćo i sese, danas i na svakoj svetoj liturgiji, a tu je sveti Jovan specijalista da nam organizuje prostor, da proputi, braćo i sese, da možemo da priđemo i da vidimo život i da prepoznamo život koji je položen za nas. Što je sveta liturgija drugo? Dopolaganje, Božijega života radi nas i predavanje istog nam. kroz svetu tajnu tijela i krvi. Evo i ovaj dan, iako ćemo ga mi najvjerovatnije slabo registrovati našim tupim, umnim aparatima, a registrujemo svakakve muvetine Svakakve letilice, svakakve pomisli, za kakve se sve mi pomisli, braćo i sestre, ne hvatamo, I to pogotovo danas, za one najniže pomisle. Prazne, šuplje, lažne, potrovne, gorde. A da priđemo i da se poklonimo i da upijemo ovu žrtvu, ovaj život koji je položen za nas, to nam vrlo teško polazi za rukom, vrlo teško. Kao nekakva masa raslabljenih i ne mogu da se pomjere, a tu se sve dešava pred njihovim licem. Koliko puta smo vi bili na svetoj liturgiji? Koliko puta smo bili prisutni tu gdje se život polaže za nas i opet smo izašli iz crkve nezadovoljni, zamišljeni, sa raznim drugim planovima, programima, očekivanjima. A teško onom čovjeku koji izađe sa nekom drugom nadom ili nekog drugog očekujući. Jer, očekujući i dočekat će, ali ne pastira i ne pastira nego najamnika, ne pastira, nego vuka, koji će mu svu krv popiti i njegovu i njegove porodice i njegovoga narod I naš narod, evo ovdje, na ovim našim crnogorskim prostorima, okružen najamnicima, kao nikad ostali, Niđe pastira, a i ne može ga biti izvan crkve. Sve, sve najamnik do najamnika, sve menadžer do menadžera. I okružen vucima, a nema gore kombinacije od vuka i menadžera. Od najamnika i vuka. Za narod, to je braći i sestve, smrt. Pogledajte, Nema više života, narod beživota, sve više samoubistava, sve više bježanije u psihičke bolesti, u magiju, u razvrat, u bludu, u kockanje i u ta široka demonska polja i zle A gdje ćete najamnik 200 gdje ćete vuh zavesti do nas zle pašnjake. Evo nam se omladina pretvorila u masu, u veliko stado koje pase, to jest puši travu. To su novi pašnjaci. Puši se braće i sestre na svakom avu, srednje, osnovne škole, fakulteti. To je sve manje više naduvan. Pase a obgagodatni pašnjaci crkve Hristove evo gotova netaknuti a i to malo što se okuplja to su više posmatrači fotografi reporteri snimači a te redovno situaciju motaju se po oltarima fotografišu mikrofone ubadaju u prostor svešteni udaraju sveštenike i episkope po dok besjede, dok poučavaju remete blicevima, a niko da dođe i niko da se pričesti. Narod u hramovima gleda, pjeva, ali ne dođe i ne pričesti se. Ne primi život koji je položeno. Nije gospod došao, braćo i sese, da se fotografiše. A nije on došao ovdje da daje intervjuje. Ni on došao da se spori, da se sudi, da ratuje, da se prepire, da se nadmudruje. On je došao i danas je tu i pogaže život svoj za ovce svoje. Polaže ga, braću i sese, i daje nam ga. To polaganje, to ćemo, evo, i već jesmo, a i sad ćemo, pogotovo u velikom vhodu, da budemo i izašli sa predloženim davovima. To je polaganje života. To je, nosimo pastira, nosimo ga i unosimo ga kroz ove dveri i polažemo, braću i sese, na sveti žrtveni, na svetu trpezu. A radi koga se to polaža? To sveštenik platio da danas on samo ruča i večera tajno, a vi ste tu došli da ga posmatrate. I najčešće tako i biva. Samo se sveštenik pričesti i džakom. I dvoje, troje, četvoro, petoro. A pitanje je koliko su i oni svjesni onoga što se odigrava pred njima. Nažalost, najčešće i nisu svjesni. I onda na kraju, braće i sestre, evo nas ulazimo u polaku on, one dane koje je Gospod vidio, najavio. Počeli naći vjeru na zemlju. Evo i danas, nažalost, kad dolazi, a uvijek kroz lituriju dolazi, da li on nađe vjeru na zemlju? Da li će naći danas ovdje, Među nam ovom hramu, kako mi cijenimo, kako mi poštujemo ovu liturgiju, liturgiju, Pogaganje života. A to pogaganje života, braćo i sestre, ono treba da izazove poznanje. Nije gospod položio život i je to položio život da ti to sad cijeniš i da drhtiš sad pred tom veličinom kako ću, šta ću da neke nenormalne situacije nenormalna nepobožna raspoloženja i zato gospod a sveti je on zlatosti svaku riječ upija pa mu je onda jasno onda može braću i sese da se stavi čin liturgije ne samo da se stavi može da pravi korekcije Jer on je korektor. Od svetih apostola smo primilili liturgijski čin, sveti Vasil je veliki intervenisao, a sveti Jovan Zlatusti još dodao sa par nekih blagoslovnih korekcija. A moglo mu je biti, jer njemu je bilo jasno šta se tu dešava. I kao čovjek vaselenskog srca On je osjetio i našao je tu jednu mjeru, blagoslovenu mjeru, blagosloveni kanon, koji, koji će da ispoštuje sve nas, naše efkaristijske potrebe. Zato što je slušao, braći se svaku riječ Boži. Njome je tom silom djelovalo. Vratite pažnju. Ja sam pasir, dobri poznajem, svoje i moje mene poznaju. Kao što otac poznaje mene i ja, otca, i život svoj polažem za ovca. Taj život koji je polažen, evo danas, nema mi potrebe, nismo se mi ovdje sabavili, braći i sese, da gledamo video s vajdomu. I da se sjećamo nečega što se tamo nekad negdje desilo, pa eto samo linijom pamćenja dopiremo do tih dana. Sve ovo što je gospod rekao, dešava se upravo sad, u ovom trenutku, u ovoj liturgiji. Kao što otac poznaje mene i ja, otce. Vidite kako je rič gospodnja savršenja polažući život svoj za nas, za mene i za svakoga od vas, on, braćo i sestre, nudi život, a život je u poznanju oca. A ovo je, kaže, vječni život na jednom drugom mjestu, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga, ukazujući na Otca, i onoga koga si poslao. Isusa Hrista, kao Sina Očevog. A do tog poznanja moguće doći samo u crkvi Duha Svetoga. To je su crkvi pravoslavne. I mi učestvujući u Svetoj liturgiji, primajući taj život, braći i seste, pazite, primamo onoga koga Otac poznaje i koga Sin zna. Mislim, ona Otca. Primajući taj život, mi primamo i poznanje. Svete živonačalne Trojice. Тоје браћу и се се действо свете литургије. Не да nam се побольша крвни притисак, да nam се физичка снага врати или просто онако нека bistrina uma da боље završim fakultet da bolje obavim onu operaciju, ovo, ovo, ovo, ovo i ono. Cilj je jasan poznanje Otca u Sinu, Duhom Svetim. Kroz liturgiju, ko da će se do tog poznanja dođe? On je vaskrsao. On je vaskrseo, to je novi čovjek, to je novi čovjek. Nemoj da ga upoređuje sa onim stari. Ona je stari, je stari čovjek. Ovo je novo biće, nanovo stvoreno, presazdano. U crkvi začetu je rođeno i odhranjivan. On poznaje oca kroz sina, duhom svetima on živi v svetom liturgiju. I oni je boglaoddata. To je braćo i sesre bragodaenje. Pa načemu mi mimo doć dan da za bragodai movdje svi. na čem? An pa upravo na tom poragaganju života. Svimo nešto nezadoli ovaj ne da on, onaj josto dužan, Ovi, ovo, ovo, čekaj čoveče, brate, hrišćani, ko je tebi šta duža? Pa evo sam Bog polaže život za tebe i daje ti ga. Kroz to poznanje, odnosno kroz svetu liturgiju, kroz primanje tog života, tebi se otvara vječnost i Boga poznaješ, jer si primi onoga koji oca zna. Niko ne zna otac, sina do otac, niti otca ko zna do sin, iako sin hoće kome otkriti. A evo nam oče da otkrije, evo liturgija, priđite, okusite i vidite kako je dobar gospod, kako je dobar otac, kako je dobar sin, kako je blag, duh sveti. Prirodna, braću i sest, reakcija je blagodarnost. Zablagodarimo gospodu, pa kaže gore imajmo srca. Znači. Sva liturgija je u tom pravcu. E vidite, mi je ne možemo razumijeti. To da znamo, liturgija se ne može razumijeti bez aktivnog uključivanja u život crkve i učenja od otaca sveti, a među njima zaista posebnom mjestu zauzima sveti Jovan Zlatosti. Zato ovim praznikom nama ovdje sabranimo, ovom gradu, ovom narodu, ovoj državi, ovom vremenu, ovom svijetu, braće i sestre, vrata su širom otvoreni I na njih mogu da uđu svi, ali u toj kući, to je su crtvi, ne mogu svi ni da govore, ne mogu svi da uče, nego da slušaju braće i sestre i učenje da primaju od svetih učitelja, svetih mistagoga, svetih otaca, svetih liturga, naše svete majke crkve, među kojima posebno mjesto, a evo i u ovom otaru svetom, vidite i sami. Pogledajte odma tu, na prvom mjestu, sa lijeve strane, sveti Vladika Jovan Zlatuski u arhijerejskom odjejaniju služi sveštenodejstvoj liturgiju ukazujući nam, kao vitu, i svešteno dejstvujući, ali ukazujući, gled, život koji se polaže za nas. Dakle, i mi, braći i sestre, ako već nismo, počnimo da učimo od njih, da bi smo bili istinski blagodarni na savršenom daru koji od ozgo, od oca silazim, i koga prepoznajemo i u crkvi pravoslavnoj uvijek imamo, dok god se liturgije držimo u tajnama tijela i krvi sina njegovog a imamo ih ovdje zahvaljujući djelovanju duha počevog duha, močnog duha svetog duha životvornog pa da i mi zajedno sa svetim Jovanom proslavljamo I blagodarimo Ocu našoj, Njegovim sinom jelinorodnim i Duhom Svetim Gospodom životvornim i danas i u svebjakov i kroz svu vječnost. Amin, Bože, daj.